Say that you may soon believe in town Need some recreation of time on your own Hej, hallo, Välkommen Whatever på 205! Comes... Jag lyssnade på Lilla Drevet, den politiska podden. De är också på avsitt 205. Mm, härligt! Ja, jag tänkte, vi var ju i närheten och så... Så jag jag lyssnar på, på värvet. Där mm. var vi de på det, det svåra 300. Han, han är bra. Eh, Trumpet han kör på. Han många på. Han går så tåget. Ja. Nu ska vi inte åka tåg, men vi ska åka i våra sinnen till ett, mm. ett nytt svenskt landskap. Mm. Open your minds. Yes, vad har du för nummer? Nummer sex. Nummer sexan. Vi ber oss till Dafsland. Till yes. <laughs> yes. ett önskemål. Jag det förra gången tycker du stack om Dalsland. Oj! Spännande. Ja, men Dalsland... De, nej, jag tänkte ju på. Du tänkte. Eller det är här i dalen. Att vi ska dra närmare med. Men det är kanske på det här i dalen. Sväg. Mm. Ja, nej. Det här är ju Åmål. Fucking Åmål. Ja! Oh. Men det är väl den enda orten, va? Nej. Inte. Vi tackar för det. <tryckligare> Det har vi ut då Säffle, är inte det då också? Nej, säffle, det är ju. Nej, säffle är inte. Det är, det är inte värmt nå. Ja. Nej, kanske. kanske. Jag, jag tänker bara, jag tänker på på Dalsland så tänker ja, jag mer. Meret. Rätt. rätt. säffle då. Ja, men det... tänka mer mer bara på. Enda gången vi hört talas från Dalsland, det är när det, när det var tv-pucken om Boisländal. Var det...? Boisländ och Dalsland hade slagit ihop. Var det förut, uh. i alla fall. Åmål, oh, ja. Fucking Åmål. Oh, Bra film. Det var länge sedan jag yeah, såg yeah. den filmen. Var det Mådde sa? Ja. Och det var där... Eh, eh, Bror Daniel spelades. Och det var där... <laughs> Jättenäs. Och det var då... Ja, precis Egentligen borde vi ha haft en karta vad pekar peka Där var jag Där var jag <laughs> Jag vet fall vad jag var i du? Jag tror att jag har, har Jag har nått igenom där Nej, nu blandar jag ihop det med Jag blandar ihop det med årgäng Vad ligger där då? Om det är man åker Åker förbi Åker från Norge Nej, men jag måste faktiskt... Säffle var inte så långt bort, men hade... det var ju Värmland. Det var ju Värmland. Då ska vi se. Ja, jag är är tösse här också. Men vad är Nej, alltså det finns ju inga gränser där, inte, ska jag mm. säga. Karta utan gränser. Det är jäkla suddiga kartor. Ja, men här har det... Det känns, som... Det känns som att jag har gjort Dalsland nu... ja. jag, har, jag har ingenting att säga om Dalsland Nej, inte mycket Det ligger väster om Värnern och gränsar I norr till Värmland, i nordväst till Norge i, I väster till Bohuslän och söder till Västgötland okay. Dalsland kallas ibland för ett Sverige i miniatyr Mm Yta, folkmängd 50 000 Ja Landskapsblomma, forget me gay Spännande <laughs> Men alltså det finns ju det finns Ingen att ta på, ingen populärkultur Eller förutom fucking homo eller? Alltså annars brukar man, det finns någon band Eller det finns någon sport eller, Ja men det är bara Pajasseri Det är bara för att vi är vi är okunniga. Ja, så är det. Men... Nej, men alltså, ändå... Jag tänker, kör man om man kör ifrån om man kör från Göteborg och så kör man till där man åker färjan till vad heter det? Sandefjord. Strömstad. Mm. Strömstad ligger ju då ovanför, va? Jag vet. Jag håller på att kolla på kända personer från Dalsland. Jag känner inte någon, förutom Jan Ottosson, tydligen. alltså Skidåkare. Eh, Mattias Fredriksson, skidåkare. Alltså ifrån... De är från Dalsen. Och eh, ja, Lena Benilsson, skådespelare. Hon sa ihop med persplante Så Sådär, sådär. Hon som också var med i PS sista sommaren. då Ja, det är Men det ligger innanför själva. Det ligger lite inåt, va Det ligger inte exakt vid kusten. Nej. Det ligger i vänen och så. Ja, Men just det, och det är inte långt ifrån. Ifrån Värmland. Det måste det känns som lite grann som eh, landskapet som gud gröna, ja, som den, Sveriges armhåla Ja. USAs New Jersey Eller Ljumske, ja, Ljumske Nej men Om, om jag name lite Lite Orter då Om det kan, kan vad heter det Locka fram något mm. Rudsbyn, Ödebyn Koppungen Ko Koppungen Edsleskog Fängersfors, Sotebyn Tösse Ånimskog, Snäcke Högsbyn, Tisseskog Dals Långed Men mm. det, det Där ligger väl inte Bengtsfors ligger, det känns som att den Det måste är. vara någon annan Nej ja. ja, men det där är ju en sida så, Som Nej äh... ja, men jag tycker att vi tar en kaffe <skratt> <skratt> Ja vi tar den, vi har ändå hållit på i 6 minuter ja. Bra jobbat Nu ska vi ta ut Dalsland Ja ja Mm, jo, Dalsland här Du ja, Du vet ju att eh, Det glömde bort faktiskt Men vet du hur många folkdräkter Dalsland har? Fyra Nej, de har ju elva Sju kvinnodräkter, fyra mansdräkter Man kan säga att eh, Dräkterna heter ju Det är ju Bolstad, Frändefors, Färjelanda, Gärbo, Nössemark, Vårvik Ert och Ärtemark. Nu går jag på Mellerud, ligger du också Nej, Mellerud är inte det. Mellerud är väl Småland? Mellerud För att jag går att... på Hassan, så ringer, då ringer de upp och de ska ha så här landskapskändis. Mm -hmm. <laughs> då ringer han till. hur ett tätort i Dalarna ja. Det är det bra. och så då sa han vill att han skulle ta Klasse Mölleberg som som känd, som landskapskändis. som är Dal. ja han är från Dalarna. nej han är från Stockholm han, men Mellrud Mölberg. ja oh, oh, oh, oh, det är samma ortstam där ja han tar väl det. jämn <laughs> <laughs> men, Mellerud Det finns väl en parapilsen. Ja, men Äntligen, nu börjar den ossna. <laughs> den är god. Mellerud Vad heter den? Mup och MPP. Mäler underbara pilsen. eller något är det något sånt Underbara parapilser. Nej. <laughs> Mäler uh... ja Någonting. Det är en råger favorit. Mm. Det andra känns som att vi har rest färdigt i. <laughs> I, ja. I Dalsland ja. Även de små landskapen får vi, vi, vi skippar inte dem så att säga Nej, nej, nej. Jag satt och tänkte innan idag mm. <laughs> Om man kommer något landskap som man inte kan någonting, Kan man rimma på det i alla fall Men Dalsland är ju som Skalsland Jag tycker, vi, jag tycker vi säger tack och ej. Vi har tömt Vi har tömt ja. oss. Vi ska koppla bort. Vi har tömt Vi Tackar. Hej då. Hej!